Og ah, der var den, mine damer og herrer velkommen. Mit navn er Anders Lund Madsen, og jeg er øh, alene øh, Anders Breinholdt. Ja, han skulle noget, og øh, det skal vi. Øh, øh, jeg er ikke helt klar over, hvad det er, han skulle, øh, men det var vigtigt, fordi han er på vej over til øh, noget, der hedder Jylland. Og øh, det gør jo, at alt i dette program i en vis forstand er, som øh, Heltonigen Smith siger, øh, alt er til debat. Musikken, øh, der er vi jo også på lidt åben vand, fordi det er jo ren klynkemusik, når nu er Anders er til at holde lidt igen på den side af sagen. Til gengæld så er der meget af det, og jeg, øh, jeg tror også godt, at jeg kan love, at øh, de sorte spejder i dag, øh, det skal nok gå. Der er en del sygdom. Filosofen er stadig nede med sygdom. Øh, Gry er teknisk set stadig syg, men hun er her. Nej, øh, altså teknisk set er hun rest selvfølgelig, men hun har valgt at gå på arbejde, selvom meget er det af reglerne, det ene reglerne er, at man skal jo, efter en, en syge, syge tid, så skal man jo have et par dages eller fem rekondensens, -gry, hvor man simpelthen går ind og siger, jeg er rask, men er jeg er, er, er oppe endnu? Der har du valgt at skære ned på den voldsom, fordi du har ikke har haft noget rekonvalescens. Og, og det betyder jo så også, at David ikke er alene, og Peter Lovs guskelov er også tilbage. Så, så, vi, er, så vi er folk her. Det er ikke noget, der er ikke taler om en egentlig kriseprogram. Men der er tale om et program, hvor der er lagt lidt i kakkelovnen øh, til, til nogen, som, som tager til Jylland i stedet for... Men det skal vi ikke... Og det er jo sådan noget... Og Jylland er jo et dejligt sted. Øh, men jeg synes, at jeg vil prøve lige at høre, hvor langt øh, min bedste ven er kommet med at, at tage over til Jylland. Og det betyder, at jeg skal ringe op til ham. Ja, så jeg gør det, at jeg tager af her. Og så skulle der komme en klar tone. Det gør det så ikke. Ja, så trykker jeg lige ned. Jeg skal undskylde her, men det er jo fordi, at en vis forstand, så er det beskyttet værksted, jeg arbejder i på den måde. At jeg jo ikke fået... Øh, sådan. Så kom der en ringetone, så ringer jeg så øh, Anders', Anders' telefonnummer op, hvis jeg kan huske det. Det er meget svært at multitaske. Sådan. Se, så hvem han tager den. Ja, hallo. Hallo. Er, er, er det Anders Breinholt? Ja, det kan du regne med, det er. Jeg skal gøre dig opmærksom på, at du er direkte i radioen. Er det rigtigt, skal jeg? Så ned for radio. Hvis du sidder og skruer ned for dit radioapparat, øh, og så, og så øh, hej. Hej, hej. Hvordan går det? Jo, øh, den er 11 minutter over to, og jeg har kun spillet et nummer, og det går okay, og der er ikke nogen, øh, der har klaget over sms endnu. Ej, det var Rolling Stones, skulle jeg høre. Det er der der heller ikke nogen, der rigtig ville klage over. Mange ville måske nok mene, at det nummer øh, skulle man måske holde sig for god til at spille, når nu er det blevet en skampulet i en Sony-reklame. Men det er jo folk, der ikke er, har historie, som ved, at det allerede for længe siden blev brugt i supercarler. Okay, yes. Hvor er du godt. henne? Jeg er netop kørt af færgen ved Esbjerg. Eller Esbjerg. Det, det er Appletoft, sku da. Ved Esbjerg? E øh, nej, det er Appletoft. Du er jeg befinder altså... øh, mig 35 meter km fra Aarhus, som er min øh, slutdestination. Hmm. Og hvilken bil? Øh, nej, nu skal jeg høre, er kører du i egen bil? Øh, nej, det gør jeg ikke. Det er andres biler. Mm, modtaget. Øh, før vi lige går til den direkte bilidentifikation, så skal jeg lige høre, hvordan var færgeturen? Uh, færgeturen var dejlig. Uh, det vippede lidt mere, end, uh, end godt er. Men det er, fordi det blæser rigtig voldsomt i øjeblikket. Oh. Uh, I det jyske. Eller, det var jo så uh, fra øjden, ikke? Mm. Ja. Og Anders, du skal over og arbejde, ikke? Det er korrekt. Jeg har jo sådan en fridag i dag. Ja, og, øh, Men alligevel bliver man ringet op, kan jeg forstå. Ja, og det vil ikke være sidste gang. Ej, det var også en aftale, at, at du skulle ringe op. Men jeg øh, har ja, men også en aftale i dag, fordi det, det er det, det der hedder en uh, bidjobbeskæftigelse. Ah, øh, og, og, og, og kan du løfte lidt hmm. af sløret for, hvad det er, du skal over og, og, og, og gøre? Øh, jo jeg skal over og undervise. Eller, ja. Ja, det, er, oh, det, er, det skal også forstå, hvad jeg siger, fordi ja. der er måske nogen, der sidder og lytter. Øh, er den er til. Ja. Og hvis de gør det, så vil de sige... Der skal vi ikke øh, hen. Det er, så ikke mere, det. Det er øh, nogle kommende. Øh, det er nogen, der studerer øh, et fag, der hedder musik, ja. øh, på Ryddemekonservatoriet i Aarhus. Ja. Og øh, der har man spurgt øh, en af dem, der er allermest forstand på musik i Danmark, Anders Breiner, ja, ja, ja. om han kunne tænke sig at komme over øh, og fortælle om, musik. hvad er musik, hvad er musik? Øh, hvor kommer musikken fra, hvilken størrelse er det, hvor skal musikken hen, og hvad øh, ligger der bag musikken. Ah. Og, og hvornår sker det, dette foredrag? Det sker kl. 15.15, 15, altså øh, om en time, mm. og så en to-tre timer frem. Der er mm. også andre repræsentanter fra den danske øh, underholdningsmusikbranche, ja. og jeg er en af dem. Men Anders, din hvornår skal du tale? Er det 15.15? 15.15, øh, 15, ja det er mellem 15, 15.15 og 17.15, 18 stykker. Men, men, men det er fordi, jeg vil jo meget gerne i, i, i, i, sam, i samråd med øh, resten af programsredaktion og, og, og så videre, øh, så ja. vil det være rigtig dejligt at kunne høre lidt med. Jamen det kan jeg da sange, så vi øh, blandt andet kunne høre, øh, at vi tale om, øh, hvilket fantastisk program, De Sorte idé. og hvad vi gør for dansk, dansk musik som sådan. Hmm. Det synes jeg er en god idé, Anders, og, og, men er det muligt, fordi jeg har tænkt mig at ringe til Kasper lidt senere, og få ham til at lægge telefonen. Det gik ikke så godt sidste øh, nej, gang, men... Nej. Nå no, nej, Gud, vi må ikke ringe til ham før fredag, det har vi sagt. Ah. Æ, men men ø, om det er muligt måske, at vi går ind til dig, og så altså, du bare lagde telefonen, så vi kan høre, hvad du sagde. Ja, det kan vi change, det er, ja. ikke Men det er et problem, hvis du ikke når at sige noget, men, men det kan vi jo. Ja, vende men nu skal man høre, en repræsentant for det danske musikblad, gaffa sige noget. Også spændende, også spændende. Det er dejligt blad, det er måske bedste musikbad. Det du skal huske, det er noget, jeg lærte, ø, faktisk at min storebror der lærte det med hensyn til foredrager os. Og det er ikke for sent at lære det her. Det er noget. TV-lægen Peter Kortok Gejsling engang fortalte min storebror. Ja. at hvis man øh, skal holde foredrag, så er det vigtigt, at du anskuer sådan et foredrag som en som god, god stor laks. med Og, og, og det tænker man, hvad er det nu, det for noget? Ikke? Ja. Men så havde han, og det er der pointen her, og det er der Geisling, han ligesom hæver sig over hoven. Ja. At den skal have et øh, godt hoved ja. med bid. Godt kød? Nej, med bid, Anders. Med, ja, med bid, det er. altså det er i overført betydning. Ja. Det skal ikke du have en fisk med, det er bare i overført betydning. Ja. Ja. Et, over, et godt hoved med bid. Ja. Et solidt midterstykke. Mm -hmm. Og så et svirt med hanen. Jeg hvis så lyder det forpustet, men. Uh... Hvad laver du, Anders? Jeg laver ikke noget, jeg blev bare varm ind i, når du siger det. For det Nå, år. jeg troede, at du sad og lavede noget, mens. Nå, det er også. Men det. Nå, jeg da godt lave noget Nej, med. Nej, det, skal, der. Du ikke det er. skal det. ikke skal det. Nej, vi skal, vi skal. Vi har en god og hyggelig tone, og, og det her er et program, men det er såstand et nødprogram, fordi du ikke er her. Og jeg sidder jo og kigger på rigtig mange knapper. Ej, det er jo ikke noget fordi. Altså, du øh, efter jeg var syg og alt det der, så er du blevet rigtig god til det, og det er ikke fordi det er det, jeg skal du på nu overhovedet. Det er Ej, mening. Det er sødt af dig at sige, men det er bare ikke men, det samme uden. Du er god, og jeg, jeg, kan, jeg ikke... kan sige, at jeg lytter med. Tak. Og øh, men jeg har faktisk indslag til senere. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men er det muligt for den bil, du kører i til at, at, at, at blinke med blinklyset, så jeg lige kunne få lov gæt. Ja, men jeg kan søge ikke klare til siden. Øh, men det, det kan jeg sang, hvis du høre? Ja. 2 jeg sætter lige. Skal jeg så sætte røret, røret ned til, til blinkstampen? Du skal oh. sætte røret ned til blinkgrillet, Anders. Okay, hvor er Kan du det? Det er meget stille. Okay, tak. Det er fint. Æh, Hvilken bil kører jeg i? Du kører i en... En Citroën C4. Nej, det var godt gældet. For Men det er en passat. Så sagde Det er, det er en der snøder. Det Det ja. får det hele til at lyde ens. Ja, Anders, det er, er det dig, der fører automobilet? Jamen, naturligvis med headset. Glimmerne. Øh. min nye iPhone. Oh, øh, tak, tak til, til Apple. Apple. Er, det nogen, er der nogen mulighed for, at du kan sige, hvor du kører lige nu, så eventuelt forbypasserende? Jamen, jeg øh, kører 30 km fra Aarhus, øh, kommer fra Eppletoft. Og øh, det kan jeg ikke sige øh, Det er jo mærkeligt for at man ikke bare tager øjet en Aarhus ja, egentlig. Men øh, der kan jeg sige At vi en protégé jeg har med i dag ja. øh, Den vil jeg godt sende en hilsen til firmaet Presscall Men det har brug for en presseofficer ja. Så er det det firma man skal bruge Presscall øh, er godt Hun har altså valgt Og jeg ved ikke hvorfor Og hvad der skal ske med mig senere Men øh, det der bare mærkeligt At man skulle køre hele vejen i det. Øh, men det her man gjorde Det er noget med færgerne Den gik klokken 1, Men det var ikke rigtig rigtig færger og oh ja, yeah, du har ikke overvejet uh, Storvældsbroen? Uh, Storvældsbroen bliver for meget hjem, tror jeg var at... Det er jo Danmarks smukkeste bro, hvis det, det er, er verdens smukkeste. Det er det, og Fyn er også dejligt at køre. Jo, bestemt, bestemt. Ja, ja. Uh, Anders, uh, kør nu forsigtigt. Uh, Husk, jeg har et indslag. Må jeg sige, hvad det hedder? Ja, meget gerne. Dagens Hyundai. Dagens Hyundai. Ja. Og jeg, og jeg er også nødt til at ringe til dig en gang til, inden det indslag, fordi ja. at, at der er noget omkring... Øh, Peter Langdal, er nødt til lige at spørge dig om på et tidspunkt. Ja, men det er jeg jo mig meget til. Og Peter Langdal er jo syg, så... så, så ja, det ja, det er han jo, men øh, hvad det er det? Hvad han nu? Nu? Ja, det er Det er noget oh. Katar. tager. Øh, nu skal du forløbe køre pænt, så vender vi tilbage senere. Tak. Og... Okay. Okay, tak, min ven. Ja, hej til dig. Tak, hej. Okay. Og nu et stykke musik. Ja, det var Bjørk med Playdead. Og det er jo altid en god idé, hvis der er noget, der er ved at gå lidt øh, for meget øh, op i røde. Så lægge sådan ned og spille død. Der er vi ikke nødt til på nogen måde nu. Øh, der er selvfølgelig, og det er jo det, jeg bliver så glad over, mange øh, rare lytter, som jo siger, at øh, det nok skal gå. Og så er der også en meget ubehagelig lytter, som synes, at Anders skal komme hjem igen. Anders er jo selvfølgelig nødt til at være der, hvor han er. Øh, og det er jo sådan, at når der er musikstuderende i Aarhus, øh, som, som skal vide, hvad musik er... Øh, så trækker man det tunge så kort, hvis man har mulighed for det. Og, og det er så Anders Breinholt. Vi skal øh, på det her tidspunkt øh, i dagens program øh, snart bevæge os hen mod en programoversigt Ikke endnu, vil jeg sige. Og, øh, og, og ja, er det heller ikke. Men øh, vi skal øh, se ind øh, hos øh, 29. Happiness. Det er jo således, at øh, i øh, dette fantastiske serie af programmer, som bliver sendt hver aften på TV3 kl. halv otte, så er der jo mulighed for at følge med i den her serie. Men vi har jo øh, ved en aftale, som jeg er meget glad for, fået lov at få udleveret båndene lidt tidligere, så vi kan vise øh, et par highlights fra aftens udsendelse. Og netop i aften er det måske lidt mere øh, dystert, øh, og det synes jeg klæder serien, fordi den er jo meget happy go lucky og, og meget sådan, kan jeg sige, friends i sit, i sit udtryk. Derfor er det dejligt, at man indimellem ligesom siger, vi kan også det dæmoniske, vi kan også være, vise den, den mørke side. Og hvis jeg nu læser op, hvad aftens indslag handler om, så synes jeg, vi skal høre det bagefter. Det er Sten Skovgaard, spillet af Jesper Lomand. utroligt godt spillet, Jesper Lohmann. Og hans nemesis Jan-Erik von Beck, spillet af Jo Peter Reichardt, manden, der sejlede rundt i Svandikkehavn. Jeg ved godt, det ikke var Nixø som vi kom til at nævne i går. Men jeg tror ikke helt, at Reichardt var klar over, hvilken havn det var. Det er også lige meget. Det var selvfølgelig Svandikke en af de helt svære havner, man jo rundt i, jo Tegnhavn vil jeg foretrække, hvis jeg skulle ud og ind øh, med en ordentlig øh, kæppe øret. Det skal jeg ikke. Nå, vi øh, for forfra. Sten Skorgård spillede Jesper Loman, og hans nemesis Jan-Erik von Bäck spillede af Peter Richard, mødes til en kop forsoningsmoka på Café 2900. Et helt livs frustrationer og uenigheder ligger og lurer under overfladen, da de to levemænd støder hovederne sammen. Det udvikler sig højdramatisk. I don't have to listen to your shit. Lynch, snap out of it. Linch, don't kill the hostages. I might have my issues, but I know what you did. I've seen the pain you've caused, you fucking traitor. Jeg need your help here. Snap out of it. Okay. If they don't kill you soon. Den got to guard. Then I will. Du, millimeter. Det er det afsnit jeg skal se. Jeg tror mange andre deler min øh, ængstelse ved den skal det dog inde. Du lytter til p du lytter til de sorte spejder, eller den sorte spejder, Anders, er pt. nået til Ringgaden i Aarhus for at køre ind og fortælle unge oceaner, der går ud fra, om musikkens væsen. Et foredrag, vi får lov at lytte lidt med til, fordi han har indvildet i at lægge sin mobiltelefon på disken eller katheteret, mens han forelæser der er en sag, øh, før vi går til den ene programoversigt som jeg er nødt til at tage op, fordi det er en sag, som på mange måder ryster øh, denne bygning, jeg sidder i DR-byen. Øh, og den er jo vant til at blive rystet. Øh, vinduerne er samme grund monteret i en slags gummimembraner for ellers så ville de rasle ned. Men i BT i dag, øh, i det BT, som jo altså er en forkortelse af Berlinske Tidene, øh, mange sidder og tænker, hvorfor hedder det BT? Jo, det er jo fordi, det var jo sådan set smart. Øh, der er en øh, artikel på side 13 med, med titlen Sarte, DR øger tåler ikke radio". 100 FM. En artikel BT's medarbejder Niels Pedersen kan jeg forstå øh, har øh, fundet øh, i DR's eget blad, Dråben, og øh, det er en artikel, der på mange måder øh, chokerer. Øh, den har under flere DR-medarbejdere raser over, at de unge håndværkere i DR-byen hører Radio 100 FM og ikke DR's egne stationer. Og så er jeg nødt til at læse den op. Det tager lige et øjeblik. Jeg skal, nok, jeg skal nok gøre det så hurtigt, uden at det bliver utydeligt. Britney Spears, Justin Timberlake og Amy Winehouse, håndværkerne i DR-byen, vil have popmusik til arbejdet, så de luner, så de tuner radioen ind på Radio 105 FM eller andre kommersielle radiostationer. Men det falder Millestal ikke i god jord blandt de flere DR-medarbejdere, der forlanger, at der bliver hørt ordentlig musik i DR-byen fra deres egne radiokanaler, forstås. Flere dr journalister ser rødt, når de hører Radio 105 FM eller The Voice i deres egen public service Højborg DR-byen fremgår DR's eget debatforum, Dråben, hvor bølgerne går højt, når håndværkernes radiovaner bliver diskuteret. Blæg. Bag plastikafskærmningen på reporen ved rulletrappen i Indregade, det kan se sige, det er lige her, cirka 20 meter væk fra jeg sidder lige nu, bragede der Radio 100 FM ud fra en håndværkerradio, Det virker ikke særlig smart, når der er gæster på vej ind i huset. DR har trods alt fire FM-kanaler med et altid og godt udbud. Så det burde vel kunne lade sig gøre for en håndværker at finde noget arbejdsegnet musik, journalist Knud Erik Meyer Ibsen. DR Nordjylland i det er dog ikke kun håndværkernes radiovaner, der irriterer deres medarbejdere. Og nu er det bliver meget interessant. Journalist Michael Stensen, DR og Underholdning mener, at der bør indgås aftaler med alle leverandører om, at de kun benytter DR's radiotilbud. Og så siger Stensen. For eksempel har det længe irriteret mig, når jeg sætter mig ind i en hyrevogn fra Taxa Motor, at jeg ikke kan være sikker på, at min tur skal forsøges af et DR-produkt. Det bør være en sanktionsmulighed i form af et nedslag i prisen på de ture, hvor man har måttet lægge ører til Radio 100 FM eller, gud forbyde det, The Voice. Et FM-politi er vel helt på sin plads, skriver han i dråben. Og Michael? Ja? Stensen, du er jo i studiet. Ja. Og, og, og jeg ved da ikke indlændsvis, om, om, om du lige selv vil fortælle, om du vil indrømme, at du har, skre, at du har skrevet det her. Øh, jamen, jamen, det må jeg jo, jamen, det må jeg jo erkende. Det, det, det har jeg. Så du mener jo, altså, at der skal ydes nedslag i prisen, når vi kører med taxa-motor. Ja, yeah, det er vel meget rimeligt. Der kan ikke være tale om, og nu og nu ved jeg godt, at jeg bevæger mig ud på lidt tynd is, og, og jeg er også lidt med far for at Jokke BT-overtagerne, men der kan ikke være tale om, at det indlæg, du skrev her, har skrevet med, med øh, jeg ved ikke, hvordan jeg helt skal formulere, så de forstår det på BT, men at det, at det er skrevet med, øh, et, eller under indflydelse af et begreb, som i folkemunden går under betegnelsen ironi? Er, er, jo, jo. Det, det kunne er du også... ironisk nu? Eller er du... Nej, det kunne, det, det kunne meget vel sig sådan. Det, at, der, der er en, en sådan som jeg ser det, en, en fantastisk sådan undertone af ironi, ja. i det, jeg har skrevet. Men også, og nu ved jeg ikke, om jeg går for langt, og det er ikke for at, at, at, at så måske sige, fortælle din egen sag for dig, men er det ikke også dette ironi som begreb, bliver ofte brugt i en vis form for... Man sige, humoristisk øh, øje med, altså at man benytter ironi til på en humoristisk måde at understrege eller tydeliggøre noget, som ellers måske kan virke lidt kedeligt at påpege. Jo. Godt. Så, så du er i virkeligheden ikke, og nu ved jeg godt, nu skal vi være meget varsomme, og, og nu må du love ikke at være ironisk, ja, ja. men er du i virkeligheden indehaver af den holdning, at vi i taxager bør kunne få ned i prisen, hvis ikke vi spiller 100. Eller DR, undskyld. Det ville da være meget rart, men... Bestemt. Ja, men jeg tror ikke, det er en holdbar løsning. Altså, det, det, det er ikke en holdbar aftale at, at indgå, tror jeg. Mener du således heller ikke, at vi som DR-ansatte øh, vil kunne kræve, at håndværkerne herude spiller øh, deres lortmusik, eller det, som vi sender? Altså, jeg, jeg tror umiddelbart, at det vil være enormt svært, fordi jeg tror, at det, altså, det er lærlingen... Et, et andet indlæg i den her streng ja. øh, skriver jo også, at det er jo faktisk lærlingene, der har magten i det her øh, spil. For så snart mester er væk, som jo selvfølgelig, fordi han er på DR's grund, øh, har, jeg, har indstillet radioen på enten 93,9 her i København for P3, eller hvad det nu måtte være. Ja. Øh, men så snart han er væk, jamen, så er lærlingen ved knappen med det samme, og så skal den over på 100 FM eller Voice. Og det, det, det er jo fint nok. Fint nok. Og har du oplevet noget siden den her tid, du skrevet, at der er gået videre i denne sag? Ja. Øh, en af mine kolleger er blevet kontaktet fra en af de andre afdelinger i DR, mm. øh, hvor han blev spurgt, om jeg virkelig kunne mene, det er alvorligt. Oh. Øh, og øh, debatten går åbenbart øh, øh, ude, i, ude i det lille DR-hus øh, her, øh, og, øhm, er du selv i tvivl om, hvad du mener? Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl nu. Og jeg, jeg, jeg, jeg er meget i tvivl om, om jeg skal bruge det det fænomen, der hedder ironi, ironi, en anden gang. Det er et farligt redskab. Det er meget meget... Fordi jeg har også... Øh, det, der er også nogen, der brokker sig lidt over, øh, over kagerne ja. øh, her øh, ja. i DR over i kantinen. Og, og, og synes, det er besynderligt, at, at øh, fredagskage også kan være en øh, bolle med smør og sukker. Ja. Eller øh, en, en, en, noget, noget koldskål. Ja. Uh, og det vil jeg jo for så vi at give dem ret i. Uh, og uh, det er der så en, der undrer sig over, at man vælger at bruge tid på. Ja. Og brokke sig i vores interne debatforum. Altså, man, de, man skal bruge den tid, det gang, der nogle gange skal bruges. Og se på den lyse side, Michael, der er jo også således, så har man her en hel side i BT, uh, ja. fyld op med, med et indlæg, som virkelig ikke lige. Findes. Jamen, jeg håber jo, at kagehistorien kommer som den næste. Ja, det tror jeg, jeg godt, jeg, jeg beder i mit uh, kageindlæg. Du har svaret på kageindlæg? indlægget, jeg har svaret på kageindlægget. Og bedt om at få kagerne fjernet. Øh, fordi øh, jeg, er jo, jeg er jo lidt til den tykke side, kan man godt sige. Ikke? Altså, jeg, ja, jeg, er jeg er godt sat. Stor. Ja, stor. Ja, stor. stor. Ja. En stor mand. Ja. Øh, så, så under alle omstændigheder, så vælger jeg den slags fra. Men har du nu sørget for at gøre det i en utvetydig uironisk øh, tone, således at den ikke pludselig står i PT i morgen? Øh, altså, jeg ved, det ikke, jeg ved det ikke helt, fordi nu, efter jeg har skrevet mit indlæg, er der kommet et indlæg fra servicechefen. Ja som vil tage øh, øh, næringsindholdet af, af, af desserter i, i kantinen op til nærmere overvejelse. Du har jo fat i noget. Jeg mener så også det at stramme øh, selve kagebegrebet og sige kold skål er kage. Jamen, det, det er rigtigt. Det er flydende kage, ja. eller, eller, eller man kan ja, også sige, meget tyk kold skål godt kunne sammen som rock-creme øh, af den der pulver-typen. Ja. Men kage, det er der altså ikke. Nej. Det er til den søde tand, kunne man så vælge at kalde det. Ja. Men det gider man jo ikke. Nej. Fordi, altså, det er jo iss Ja. Det er jo så også lidt uden for vores rækkevidde. Hvad skal jeg gøre her afslutningsvis, Michael Stensen, for at sikre mig, at, at, at de unge mennesker fra håndværkerfirmaerne rundt om i den her DR-by har nogen måde en, en teoretisk mulighed for at tune ind på det her program i løbet af det næste år? Hvilken nummer bør jeg spille? Har du et godt bud? Hvad er, rigtig, hvad er rigtig midt på vejen? Fordi nu vil jeg rigtig, rigtig gerne have hørt, at, at der bliver spillet at der bliver spillet vores program herude. Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, hvor ikke vi skal ud i noget. Føremtaget. Der er jo Britney Spears. Der er noget Britney Spears. Ja. ja det Det, det nok er nok en meget god idé. idé. Peter, er du sød og finde Britney Spears når. Jeg ved ikke, man kan se på et eller andet, hvor der bare står. At det bliver spillet rigtig meget på Radio 100. Så vi har chance for at ramme noget her. Celine Dion. Nej, nej, det, det... Der tror jeg, vi er over i noget. Ja, det, det tror der er jeg vi overhovedet mester igen, ja, ikke. Der der så vi, også, vi skal ramme ja. lærling. Ja. Der bliver søgt i øjeblikket, skal jeg sige. Øh... Britney Spears. -E det er en af de unge. Ja, En amerikansk sangende. Uh, Gry kommer ind i lokalet nu med et papir, der står på dette papir. Bare sige, at det allerede gået galt igennem, med det her ironi. Nå for, nå for sævand. Nu Kry, er du ikke sød lige at forklare det her, for nu, nu går det altså for stærkt. Jeg kan sige, at under det indslag er der igen gået noget galt. Gry. Netop. Altså, I, jeg synes, I har meget tydeligt påpeget, at, at nu var det en ironisk udtalelse, du kom mm, med. Ja. Alligevel nu for to sekunder siden, er den blevet misforstået. Jeg kan sige, der, ja, der, nå, det, der er kommet en sms under det indslag, Michael Stensen, okay, yeah, yeah, hvor en lytter påpeger, at nu går vi i for små sko. Alle har ret til at høre, den musik, man har lyst til, og hvilken ka kanal man vil. Jamen, kære venner, det er jo det, jeg i bund og grund mener. Ja, eller gør du? <laughs> ja. ja. Du er jo rev bag nu, jeg kan se. Du kunne godt tænke dig at sidde øh, som en konkursus i radiomotorsbiler, eller taxamotorsbiler, ja. og sige skift kanal, fordi jeg vil, høre, jeg vil høre noget, et eller andet underligger, onka musik på, på P3, i stedet for Britney Spears. Ja. Det kunne vi jo godt, et eller andet det sted. Det kunne vi jo godt finde på. Det er ikke Faktisk så synes jeg, at man skulle forbyde andre radiostationer. Indtil det sker, så har vi her noget uh, Britney Spears, og jeg kan love jer for, at nu bliver der skruet op i DR-byen på alle de små polske og nede i Otto Dubrovnik. Værsgod. Take it away. Ironi er et utroligt svært begreb, og vi skal ikke få os i det, fordi så er det også meget svært, når man er lidt ironisk anlagt, at man øh, kommer til at have en distance til selvforklaringen af ironi. Øh, jeg har lovet mig selv at spille ironic, surely. lyder det det var set undskyld øh, med ironik, Men det er jo i sig selv også en lidt ironisk kommentar til selve det, at øh, ironi som begreb skal øh, forklares øh, for, for, for BT. Øh, men det er også fint nok, øh, men, men man skal bare passe på, at det ikke bliver meta-ironi, således at det ironiske bliver ironisk, fordi så er det jo, at det ikke ophæver sig selv, men bliver dobbelt underligt på den måde, at hvis jeg nu siger, øh, ja, det er så forklaringen. Ja, det er det. Så er det i, i virkeligheden en ironisk øh, forsøg på. Og distancerer sig selv fra øh, erkendelsen af, at man ikke er i stand til at, at forklare, hvad ioni er, øh, uden at virke øh, distancerende. Altså det på samme måde, som at man altså, øh, for pålydende øh, gør det, at man har en anden, en anden håndning øh, til, en, end den, som egentlig, øh, egentlig skulle være sagt. Mikkel minder mig om et af de indslag, vi har øh, senere i dag. Og igen, det minder mig så også om, at vi er nået til programoversigten. Det vil glæde Anders, som jeg tror nu er nået til midtbyen, jeg håber det sådan set, øh, selvom jeg kan forstå, at han kører i en Passat. Sjov bil at vælge, men okay, det er øh, et frit, frit land, vi lever i. Vi har øh, et program i dag, jeg har et program med hjælp og sikker bistand for Daniel, vores praktikant og gry, som jo er redaktionschef igen. Første time intro, øh, Paula Lerang i strid, det vender vi tilbage til. Jeg har så ikke lige nået din, i, i, i selve introen, ja, men jeg prøver at fat i Anders, fordi jeg godt lige fortælle ham om det. Øh, og så har vi 2900 øh, Happiness, det har vi haft. Øh, Godmorgen Danmark havde i, i morges et meget interessant indslag. Vi skal, vi skal høre, hvor Lej Yde, øh, en af de mange dansemus øh, fra TV2's hit øh, hitshow, dans øh, taler ud omkring... Perioden fra øh, billedet sluttede, altså fra en uge siden Og så til i dag, hvad der skete øh, en lang tid, man fra TV2 og ventede øh, med at komme sådan en indslag Fordi der kan jo ske alle mod i løbet sådan syv A Og det skal jeg da love for, at der også er sket Det vender vi tilbage til Så er der dagens sjøndage, som Anders nævnte her lidt tidligere Vender vi også tilbage med om kort øjeblik øh, Jeg ved ikke, hvad det handler om, men spændende bliver det at høre Så stopper Jacob Pil Åbenbart som cykelrytter, og der er jeg ikke i stand til at, at helt at, at fortælle meget mere om det andet end at jage som jeg ser her er stadig. Jager fil i, i, i oversigt, måske ikke så heldig. Han stopper altså sin karriere. hvis vidste ikke engang, han havde haft en, men der kan man se, det er, jo, det er det er jo min fejl. Så er der kulturhjørnet, en meget, meget spændende segment, som jeg endnu ikke havde fået chance for at helt at lancere, hvis den gode Breinholt havde ved her. Det var på team 1, Hallo. Så er der team 2, top 10.000, et nummer øh, overraskende højt på listen, vil jeg sige. Og så har IOC jo, eller hvem det nu er, så vidt jeg ved, er det Dansk øh, Idrætsforbund, øh, som jo har, øh, pludselig melder ud, at de vil have Kronos øh, i medietræning øh, før OL i Beijing. Det synes jeg måske, det vender vi også tilbage til. Øh, og så er BT's artikel, har vi jo allerede berørt omkring øh, den såkaldte ironiske bemærkning eller var den. Så kan jeg til min storebror på grund af noget med hygiejne og hænder, som er jeg ved at løbe helt af sporet. Og er der nogen mister hygiene, så er det min storebror, øh, den store hjerneforspiller Lundmassen. Han er så også på vej til Jylland til at holde foredrag, og det er da egentlig overraskende så mange, der sidder over i Jylland lige nu og, og, og venter øh, på nogen, som burde være i det her studie og hjælpe mig. Men sådan er det. Så har jeg fået et manuskript fra en elektriker. Det er rigtigt, det vender vi tilbage til. Og øh, så er der stadig et øh, øh, yndlingssegment Hall of Scouts, øh, hvor jeg jo altså forsøger at lancere en slags idolparade, øh, således at det ikke altid bare bliver noget med at pille folk ned, fordi der er også vigtigt at have nogen at se op til. Og jeg er jo øh, bare stor øh, fan af øh, piloten øh, Simone Oberkern, som jo fløj til Afghanistan for at give en pige en tur. Der var en øh, dokumentarudsendelse i går i fjernsyn. Det er jo en meget god kanal. Øh, hende håber jeg at nå at ringe til, øh, fordi det er også noget, som Anders han er meget stofskift, så nogle gange kan det blive lidt hissige, og så jeg jeg lidt måske lidt bange for at ringe til sådan en øh, pilot. Nå, øh, fordi han måske iser sig op. Så det er meget godt, at det sker i dag. Så skal vi øh, have tillidsbænge, Naturligvis skal det, men nu skal vi høre en sang, der på meget ironisk vis, eller er det, behandler begrebet ironi. til P3DR, det, det er et program til Short Spider 14-16 på 93.9 her på fm båndet i København, og der er rigtig mange frekvenser rundt om. Blandt andet i Aarhus, hvor min øh, kollega og fine ven Anders Breinhardt sidder øh, og er ved at ankomme. Jeg har øh, fået lov at ringe til ham igen, det sker nu her. Det vi skal, er selvfølgelig at høre hans nye indslag. Øh, et indslag, som han har valgt at kalde dagens hyndag Spændende er, om vi når frem. Indtil videre er der ikke nogen, der ringer. Jeg får dårlige det her. Det er de farligste ting, at begynde at lege med det telefonsystemet. Når der ikke går noget igennem, så trykker jeg hernede. Og så prøver jeg lige igen. Sådan, ser vi, om den går igennem. Mm -hmm. Er det nul for at komme ud af huset? Nej, det er det ikke. Åh, i sker. Hvis det var nemt det her, så var det jo ingen kunst. Øh, kommer Peter Lovs hjælper? Ja, der er klar tone, og man ringer op, og så sker der ikke rigtig mere i bange for Og det er, lidt, det er jo lidt ærgerligt, kan man sige. at Nu skulle jeg ringe op, Anders sidder sikkert og venter. Det, som vi skulle tale med Anders om, er jo selvfølgelig øh, et af toppenslagene i nyhedsavisen i dag, øh, hvor øh, naboen til Paula Lerine, altså konservativ spidskandidat eller en af spidskandidaterne til det nye overståede valg øh, udtaler Paula Lorraine er usympatisk. Og der kan man sige der er vi måske ude i randområdet af at det der har offentlig interesse men også kun i randområdet ikke, ikke for småt til at vi kan tage det op nu løber Peter Lovs øh, vores tekniker ud af lokalet igen. Det er, kan være et godt tegn det kan også være et rigtig, rigtig, rigtig dårligt tegn Hallo, hallo, hallo. Hallo, hey Anders hallo. Bein oh, er, er du der det ja, ven? Må jeg lige spørge noget? Ja. Hvis der står o a på nationalitetsskiltet for bilen. Hvor fandt er den så fra? Så er den fra <coughs> Unionen af Arabiske Emirater. Nej, det er UAE. Men det er, ja, sådan men nok det er ikke bare lidt UAE. Jeg tror Ej, det er UAE... det var sådan jeg... en uh, Chevrolet uh, eller noget rigtigt. Det, der jo engang hedder... Ja. Men okay. Anders. Der er jo rigtig mange, der spørger, hvorfor du kører i Passat. Øh, det er et godt spørgsmål, det var den bil, der var til råd, til, til lejlighed. Ikke fordi det er noget galt, der er også mange, der er Passat-ejer, som blev marineret, fordi jeg kom til at sige Passat på sådan en lidt håndelig måde, men det skal jeg sige, det var jo ironisk. Var havde de regnet med, at det var Audi eller hvad? Øh, ja, de havde regnet også fordi der ligger jo en, en, en Volkswagen-motor i en, en Audi. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, Og det hele er jo den samme. Det kan muligvis være den samme, som ligger på Passaten, det skal jeg kunne sige. Det er også, hvem kom først, højden eller ej, ikke? Nå, om det er det hvor Audi er bedre end på salen, men. men Flottere, det synes jeg personligt. Undtagen ja. hvis man, hvis man taler den direkte fætterne, men det er jo desværre stedet en sjældent. Jo, jo, det er det også det er det. Lad det nu ligge. Hvor er ja. du kommet til? Jamen, jeg har holdt ud foran uh, uh, Final Destination Aarhus, år oh, oh. Ma 2010. Mange spørger også, om det er et foredrag, der er åben for offentligheden. Nej, det er det ikke. Det, det kan det. jeg sige, det er det desværre ikke. Man kan ikke bare møde op øh, og komme, så skulle jeg have haft lidt mere honorar. Okay. Men det kan der være, at vi kan nå ændre det. Det går jo gang om lidt, men... Øh... Ja, men vi skal nå det indslag, som jeg ved, du har glædet dig meget til, der hedder Dagens Hyundai. Jamen, det er jo... Prøv øh, at følge lidt op på det i går. Ja. Øh, og der er ikke rigtig... Øh, man skulle have haft en jingle. Jo, kan du ikke sætte en jingle på? Jo, men jeg har ikke rigtig nogen. Øh, det er bare men noget, der... sådan en 10-sekunders jingle-lyd, der ligger i jingler, så står der et eller andet. du klar? Ja. Øh, så kommer den her. Jeg tror... Oh, du ser dagens Hyundai? Ja, ja, men først når den lige har fået over det der. De sorte spejdere præsenterer stolt. Dagens Hyundai. Ja, og jeg vil da godt sige tak til føreren af Hyundai Matrix. Og det var altså en Hyundai Matrix. En stand for helvede, som absolut skulle ud foran mig. På vejen, mod Sjællands altså, øjet, ja, jeg ligger bag en bil foran mig, og bag mig ligger der en bil, det er tre biler det hele, som kører par 80 km, lige netop det man må på den strækning, hvor man lige er kommet af motorvejen ved Holbæk og kører mod øjet, og pludselig ved planteskolen kommer der en eller anden gammel idiot i sin VT 58 534 lyseblå Hyundai Matrix, og tænker, kan jeg vente på, at de tre biler, som er oppe i fart, kommer forbi? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal derude foran med min avnormfyldte, muljordskramte mm. hoved af en matrix. Skal jeg ud foran alt trafikken? Ja. Fordi, at hvorfor skulle jeg da køre, når alle tre var kørt forbi, og der var helt frit bag dem? Hvorfor skulle jeg da så holde tilbage? Det er der er ingen grund til min matrix. Hyundai-matrix. Når man okay. gentager, hvad jeg sagde i går... Og øh, stramme lidt op på det lovforslag, jeg kom med i går. Men hvis at, øh, man er Matrix-ejer, må man jo nødvendigvis være en invalidpensionist. <laughs> og i, i Matrixen er der jo for, forud en tråkknop, du ved, <laughs> ja, for rattet, ikke? Som det normalt er en invalidpensionbiler. Det er der helt fast i en, øh, i en Hyundai Matrix. Og øh, de må altså kun køre på vejen mellem 11.30 og 12.30, har jeg nu besluttet. Hvis han en dag blev trafikminister, som flere i går bad om at blive stillet op til. Og kunne vi få registrænsnummer en gang til? Øh, lyseblå Metallic. Ikke den fede lyseblå Metallic, men den her grimme øh, ja. Metallic. Ikke Alf Romeo Metallic'en. Nej, ja, nej, naturligvis ikke, men Hyundai Matrix Metallic'en, ikke? Yes. Den en lyseblå, fucking nu af, mand. Victor Tango, 58 534. Men det kan da altså, også... VT 58 534. Kan da være, at han er nået hjem til at høre med sin spagnum? Det var naturligvis en dame, som jo var... satte sat mig helt inde i brystkassen, <laughs> ind i buen så var hun med og så så man hun helt oppe i forhånden i den der, så ingen gang en Hyundai Airbag vil have reddet din hvis du skriver noget. Det gjorde det heldigvis ikke. Nej, heldigvis. Og også men, sige, er jo byggesen, så man skal have hovedet ind i, i rækker for en jeg yeah, Men er yeah. det ikke en Matisse, hvis man skal være helt... Øh, det var en jeg... Hyundai Matrix. Matrix? Har de ikke bygget der? Nej, men, her, men Og vi finder, på find en film, og så laver vi en lidt SUV-agtig yeah. MPV, ja. uden at den egentlig er rigtig er noget andet end bare rigtig grim. <laughs> altså, den der Suzuki er Wacom, det er jo en fucking Ferrari ved siden af den der. Den er virkelig smuk. Virkelig Jaguar. Det er, altså, virkelig smuk design, ikke? Ja. Men Matrixen, det er bare men fire gamle tubo-faxacondi-kapsler, <laughs> smurt ind i Magnum bagnum. I, i nåedefærgen, ikke? Ja, vi har jo i noget færgen. Og hvor overhældede I hende? Nej, det, det er naturligt, at vi overhælder kun en gang på den strækning. Der er 90 km, hvor man har tænkt. der bygger vi ikke motorvej, Det er der en grund til. Nej, nej, det skal men, det øh, i land. Men, men øh, jeg vil da sige, at øh, der var ingen grund til overhælp, for det var rigtig god tid og sådan noget. Det var også derfor, at jeg kunne have kørt 82. Og Ej, det tid omhovedet. Det er jo det, man må der. Og komme kom halv time før til faven. alt var godt. Nå, men så du havde bare, men havde du matriksen oppe i, i køleren hele vejen til Aarhus? Nej, år. fordi at, øh, der er så end faktisk øh, den ene gang, hvor det kan lade sig gøre overhældet. Så er du nødt til at rystet på hovedet, af mig, og det er så smukt, at man kører på over på her mere man overheler, hvor man kan, og der er fyn fint udsyn og sådan noget. overheler med 85 km i så times tid. ikke med cyko, så står du rystet på hovedet. En værdipersonelisten sidder i en rystet på hovedet fra din gamle bolde og taber mand. Du skal ikke sidde ryste på hovedet af mig. Du er lige knallt ud for en to andre biler. Du kunne have været død. Du kører et stykke messing. Du kører en kapsel mand. Slap af. Du skal ikke ryste på hovedet af mig. Men uh, da jeg er det orskudsmandskig så er der jo ikke noget med fingerfaktor eller ah, ah, noget jeg ving og lave lige tak for hjælp trafikken til ikke? Altid det er tak for hjælp så fik den. Jeg kan sige, Ukraine er UA. Er rigtig, rigtig er mange Ukraine. af vores intelligente lyttere, der har påpeget. Og der, også Kristoffer Weiner. Hele vejen heroppe fra Ukraine heroppe ja. til Danmark. Bare for, bare for at hygge om dig. Jeg nu er der 10 jo. sekunder til nyhederne, Anders Beiner. Skal vi, at folk fra Ukraine har fundet mig år, så er jeg på røven. <laughs> <laughs> Vil du ikke være sød her om 5 sekunder og sige, at nu er der nyheder klokken er 15? Det kommer om 3 sekunder, kan du sige det? Så er Christoffer Majer klar med trænet. og klokken er 15. Så skulle I være ved at være der, mine damer og herrer. Jeg tror ikke, der er flere propper tilbage i Danmark. De er alle sammen faldet hen. Der er en, jeg lige nødt til at ringe til. To sekunder. Jeg prøver i hvert fald nu at igen det samme. Det er jo sådan, at vi har et telefonsystem her i DR-byen. Som er baseret på hamster. Det er sådan, at der er, øh, det udtænkt af hamster, og til hamster. Det gør det hele lidt besværligt. Men der er en, der hedder Karsten, som har været så sød at sende en SMS om, at han godt lige ville ringes op. Når vi var færdige med nummer, fordi så var han over på i venstre længere. Det synes jeg da ikke. Så ringer den. Så. Ja? For lige at høre. Hallo? Ja, goddag. Goddag, goddag. Ja. er det Carsten? Ja. Hej Carsten, det er Anders Lundvassen inden fra De Sorte Spejder. Jeg vil bare sige, at nu er vi færdige med nummeret. Åh, oh, det var dejligt, fordi jeg er der ikke til at holde ud. Nu af jeg slem. Nej, det er nemlig rigtigt. Men Nej. det er godt at have dig tilbage, Carsten. Jeg skifter med det samme, du. Tak skal du have. Ha' en god dag. Tak, god søs. Hej du. Hej. Sådan. En anden af de store begivenheder i dag, som satirisk bør tages op, og også i en vis forstand savner Anders Breinholds medvirkning. Ikke fordi, at det, man kan det ikke alene eller noget, men det er jo bare svært nogle gange helt at kommentere begivenheder over for sig selv. Det kan godt gå en vis form for rundhyld. Men noget, som jeg ikke kan ignorere, er jo, at cykelrytteren Jacob Filpil stopper karrieren. Jeg er jo på mange måder en stor cykelentusiast. Det her Frankrig rundt hver sommer er jo spændende. Og øh, derfor er det jo også, øh, jeg er en af de mange, øh, som, som modtog nyheden med chok, at Jakob pil stopper. Jakob Pil, kan jeg forstå, øh, har, været, har været... Ej, jeg skal være ærlig, jeg aner ikke noget om det her. Øh, det er David, øh, vores praktikant, som jo øh, er øh, cykelentusiast, og han siger, at øh, David Pil har ramt meget skade. Er det, er det korrekt? Øh, ja, der har været en stor skadeshistorie med Jakob Pihl. Og, øh, øh, og det kan jeg huske, at David sagde, at når Jacob Piel, han var i øh, fjernsynet eller noget, så var det tit fra sygesengen at han, ble, han blev interviewet øh, med bandager forskellige steder på kroppen, eller øh, bygger jeg selv for meget på det her? Nej, du nikker. Godt. Øh, og det vil sige, at derfor i næst forstand øh, er, det, er det, og det synes jeg er fint, fordi at så har vi her, det lykkedes også at få et, øh, en optagelse fra pressemødet, hvor Jacob Pihl simpelthen man at nu er det nok, han vil jeg han, han at springe fra, eller nu, nu, nu, jeg skal ikke tage moden, eller ordene helt ud af munden på men det er så ikke, jeg forstår på om det er, at han i lyset af, hvad der er sket, og ja, den store skadeshistorie, og, og i øvrigt, øh, det hele situation som sådan, har han valgt at træde tilbage som aktiv cykelrytter. Øh, og ved, kommer han ind på, David, noget, hvad han så ved? Han kommer ind på noget, hvad han så ved. men det synes jeg, det er der ingen grund til at, at sidde og at tage ordene ud. Lad, lad, ham, lad, lad dig selv, Jakob fortælle, at kommer her. Jeg tror, at vi kommer til perspektiveringen. Nå, her No, det var det. Øhm, jeg synes, det. Jeg synes, det er fint, og jeg synes også måske fordi jeg kender Jakob Pil, og jeg tænker bare når jeg tænker sygdommer, så tænker jeg, flotte fyre, lange brune muskler osv., og så videre, og kan de jamre? Det kan de, det kan de selvfølgelig godt, men jeg får helt tænker Jakob Pil, han har han har set en rar mand David. Han er jo en rigtig rart mand. Vi ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror en, en, en whiner, det ved vi ikke. Uh, er der nogen, der, der jammer, hvis på noget går så er det mig. Så, uh, men det er jo satire i himlens navn, det er satire. Nu skal vi spille uh, top 10.000. Vi er i dag nået til nummer 9970 på mange måder rundt. Uh, det strammer til, som man siger. Et nummer, jeg personligt havde forventet at se allerede nu. Men det kommer altså først nu, så holdt op på listen. Og det, mine damer og herrer, er King Harvest med Dancing in the Moonlight. Mine damer og herrer. jeg skulle på det her tidspunkt, øh, kære lyttere, have ringet til øh, den store læge, Pino Madsen. Han svarer ikke, men øh, vi arbejder på det, er fordi der er, jo, der er jo en kæmpe øh, håndhygiejne debat øh, i øh, medierne i øjeblikket, hvor man øh, på hospitaler nu simpelthen er gået ud offensivt og sagt, at vi kan ikke kan blive med med at give patienterne hånden, fordi at, øh, det hele smitter, og det ender i det rene og Godmor, og det er en meget overset ø, problematik, håndhygiejne, folk skal overhovedet ikke efterhånden, og det er alt smitter, ø, alle steder, der er smidtstof over det hele, og uden at lide som har Hughes for meget, så, er der, så lurer døden på hver eneste håndtag, og plus, at der er en meget, meget venlig lytter, Mette, som er skrevet ind med et ø, læserbrev, fra, eller et, et, et, et, et lægebrev, kassebrev fra, fra, fra Richard Dagblad hvor ø, Erik Münster bliver spurgt om, ø, om noget omkring ø, urin, som også er noget, jeg meget gerne ville holde op, og så må ikke holde op, det er jo måske uhageligt. Men øh, ligesom øh, konfronterer, er også så stærkt det ord. Man simpelthen spørge øh, lægen, øh, de sorte spejderes huslæge, kan man sige. Øh, er, er det, det fuld eller er det fisk? Øh, I midlertid er det ikke lige, fordi han sidder altså på et tog i Kolding. Hvis man ser min storbord sidde i et eller tog og, og ser stresset ud, øh, så er det ikke så priklig til at Han sidder sgu altså nok inde på det, der hedder DSB første, kunne jeg forestille mig. fint skal det jo være med guldplastikbestik og, og sådan en lille, en lille og frisk kaffe. Æh, øh, så... Hvis man er sød lige og rejser for stillekupil, og så går jeg ind og lige pirker til ham, øh, han sover muligvis, og øh, jeg vil bare lige sige, at, der er, at han skal i radioen, så vil jeg være meget taknemmelig. Ha det er omkring Kolding i øjeblikket. Det er muligt, at han er på vej over Fyn. Det er jeg ikke helt klar over. Øh, så vil jeg i mellemtiden øh, øh, have den, øh, have den kan man sige, frihed og simpelthen spille et stykke musik til. Og øh, det var nogen, der spillede i København i går. Jeg hørte det ikke selv, men øh, jeg kender en, som kender en, som hørte dem, og det skulle have været rigtig, rigtig godt. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor de spiller. Jeg ved bare, at ja, og jeg beklager, at ja, det gør jeg ikke. De er fra Island. Det er nogle, om jeg så sige, musikere, jeg ikke øh, har hørt før. Det er, øh, det er nogen, som hedder Seabær, øh, som øh, skulle være fra Island og skulle have lavet noget af en fest et sted i København i går. Her er de med noget, som hedder så meget som I Sing, I Swim. Og for det hele ikke skal falde helt hen, fordi jeg erkender også, at der kan i en vis form for pendlersituation være behov for at rase ud, og jeg ved det godt, og man har godt det og biler er dejlige. Hvis man sidder i en bil og til det her, så er det jo en dejlig lydtæt kabine. Man må aldrig snyde sig selv for at skrue fuldstændig op for anlægget, fordi modsat af, mange tror, så kan man faktisk ikke høre det ud på gaden, og det virker ikke fjollet, at man sidder og skyder øh, for hoften, når man så må sige. Men øh, inden vi gør det, for nu er det at vide, at min storbror faktisk er i stand til at tage telefonen, så afbryder jeg alt, øh, og... Øh, beder om, og, og, og øh, kan, kan I ringe op? Ja, fordi simpelthen jeg skal have multitasker. Og godt nok øh, synes jeg, det går fint. Men jeg må også lige sige, at siden, at øh, ham, Karsten øh, øh, bad om at blive ringet op igen, når vi var færdige med spis så har der jo ikke været én eneste sms. Og det er jo ikke, fordi det er noget med... Men det er også en vis indtægtskilde for dem, som det, vi jo... Det Hallo, Peter? Ja. Peter, det er, det, det er din lillebror? Ja. Du er i radioen? Det er godt. Øh, Peter, øh, tak fordi jeg, jeg må ringe. Jamen, det, det, det er kun godt. Jeg skal, jeg skal først lige høre, hvor er du henne? Kolding. Okay. k Kolling, Uddannelsescenter. Og Uddannelsescenter. Og, og, og altså, står du lige foran og skulle holde foredrag? Jeg står lige foran publikummet på vej ind. Øh, jeg skal gøre det her kort. Det er, der er to ting, jeg vil spørge dig om. Ja. Øh, primært øh, omkring øh, håndhygiejne. Det har jo været meget op i medierne i de seneste dage, at, at, at folk på højspitalerne nu går ud og siger, lad være at give os hånden. Ja. Er problemet så stort, eller bliver der øh, skudt øh, mus med På er problemet så stort. Hmm. Ubetinget. Hmm. Æ, der er, nu kommer der en rigtig god ind. Ja. Der er folk, der dør i dette land, fordi at de har trykket hånd. Med mens, den mens, mens vi sidder her og taler. Ja, og det andet vil jeg sige, at, at man tror jo, nu tror man jo, at, at sådan noget med, med forkøbelse, det er fordi man får kolde fødder. Ja. Nej, det er fordi man har trykket hånd med en, der lige har haft hånden op i, i sin egen næse. Er du ikke sød ja og understreger det her? Fordi der er jo mange mennesker, der stadig tror, at hvis man går ud, Øh, i øh, for eksempel øh, en å øh, ja. i november måned med bare tæer, så kommer forkølelsen ind gennem tæerne. Ja. Ja, du er du sød og forklarer, at det ikke er rigtigt? Det er, det er, det er forkert. Øh, der kan ske, det, når man står ude i åen i lang tid, så bliver kroppen sådan en generelle tilstand nedsat, så den er lidt mere øh, sårbar over for infektioner. Men infektioner kommer, fordi der kommer bakterier ind. Bakterierne kommer ind, enten fordi man bliver hovedet i hovedet, men oftest fordi der har stået ind med en, en syg mand og tværet sine hænder ordentligt i hovedet, fået bakterier mm. eller virus, på hånden, trykker man hånden med ham, så får man virus på sin hånd, så ja. sverrer det rundt i ansigtet, så bliver man syg. hvad kender, vil sige. kender man, man, man kan altså godt stå ude i en å øh, og have omkring 600 par sokker på og være fuldstændig isoleret og alligevel, og så give hånden til en, der har små rundt i hovedet, og så alligevel blive forkølet. Det gør ikke? Yes, yes. Sir. Øh, og, og, og det fører mig frem til, hvorledes forhindrer man, fordi det ville jo også være trist, hvis vi slet ikke giver hinanden hånden. Ja. Men er der en vej gennem det her, Peter? Ja. Der er, der er, der kan er mange vejker der, og håndvask med håndvask på, ikke? fordi hvis du ja. sørger for at vaske hænder, inden du tværer den rundt i det der ja. ansigt, så er risikoen for sygdom meget, meget lille. Og, og, og nu siger du håndvask. Er det ligegyldigt, hvordan man vasker hænder? Nej, det er ikke ligegyldigt, hvordan man vasker hænder. Og her kommer jeg til et meget, meget vigtigt område for mig. Hvis du går ind på de langt de fleste danske toiletter, ikke, ja. så er det ikke muligt at... Efter, altså efter, der havde, efter vandet er tørret dine hænder, der må du ikke røre noget som helst, som de andre, der vasker hænder, har rørt ved. Ikke? Ja. Toiletter skal indrettes på en måde, så man kan komme derfra uden at få svinet hænder til, når man slukker for vandhænden, når man tager i dørhåndtaget. Der ligger uanede kommercielle muligheder ja. i Danmark p.t. for den person eller virksomhed, der kan konstruere et toilet, hvor man kan komme ind og ud, uden at skulle røre de steder, hvor folk andre folk har rørt. Så... Det er et, et, et, et, en, en lille regnstykke der skal gå op. Den, der kan få det regnstykke til at gå op. Den, der kan lave det toilet, der kan markedsføre det. Han har ikke, gjort men... Han er ikke alene gjort mennesket en stor tjeneste. Han har også ved stor... begyndelsen til en stor, stor forretning. En styrtende indtægt. Ja. Øh, og, og, og, og, og at altså, vi vil sige, det, er det lige meget, hvilken, hvilken temperaturvandet har, man vasker hen i? Øh, vi kommer kommet ned i nogle teknikaliteter, men altså uh -huh. øh, umiddelbart, så er det bedst, at det har en 38 grader temperatur, fordi at så lukker huden sporer sig op, og bakterierne ligger jo på huden, men de ligger også nede i hudens sporer. Det er derfor, at den, men nu går vi ned i det helt vilde, mm -hmm. men det er ubetinget ja. mest rene, det er, hvis man går ned i kappet, ligger der, mm -hmm. en halv time, tre kvarter, og huden sporer lukker sig op, og, huden skal og så, så tager man et styrtebad, og får det skyttet af bagefter. Og skal det så være iskoldt så lukker i igen? Nej, det behøver ja, det, det ikke. Bare styrt med frisk vand, så er man ren. Altså ren, som man kan blive, ikke? Og som du siger, der ligger folk og dør, fordi de ikke overholder disse regler, ikke? Der, ligger, der er folk, der, er folk, der, der, der, der bliver syge og dør, fordi at de, har, at de er blevet smittet med noget, fordi de har trykket en forkert i hånd. Og så nu, nu har du været i toget over til Kolding, ikke? Ja. Det er jo, det er, det er jo en pølse af bakterier, sådan en ja. tog. Hvordan, ja. hvordan holder man sig nogenlunde sygdomsfri på sådan en rejse? Det vil jeg sige, at, at DSB har faktisk indrettet deres toiletter nogenlunde fornuftigt. Ja, fordi I har jo den der, at man bare skal vinke og åbne døren. Ja, man skal vinke og så åbne døren Så det er fint nok. Men du skal trykke på den der bakterieknap for at få låst op. Ja, men der plejer jeg at tage ikke én, men lige to stykker papir. og trykker på den. Og åbner døren, holde foden i, og så papiret ned i skraldespanden. Så er du ude uden bakterier. Men hvordan får du papiret ned i skraldespanden uden at røre skraldespanden låd? Øh, Det er åbent. Altså, eller så bruger jeg trykke ned på papiret. Altså jeg, jeg kan holde jeg, kan holde Jamen, jeg har bare en lille teknik med, at man, hold, man tager tredje stykke toiletpapir, og bruger til lige at vippe øh, bakterielåget op med, så man kan tage de to andre steder og tage papir, med og så tager jeg lige et tredje bir og putter i lommen. Men husk altid dobbeltpapir. Altså bakterier kan godt komme igennem et eller andet papir. Er dobbeltpapir, really? ja? Kan de komme igennem et eller andet papir? Ja. Men altså, altså ja, ja, ja, hvis vi hvis, hvis, hvis kan sammenfolde det, så synes jeg, vi to skulle lave det der bakterieskolen fri. Jeg kan, jeg kan lave forsøg, jeg kan lave undervisning, jeg kan lave en skuelighedsundervisning, der simpelthen fortæller simpelt. Tiltag kan nedbringe bakteriekimtallet og det er ganske jo, betydeligt. Og de er jo sataner, de formerer sig jo præstat hele tiden. Bakterier og virus er menneskehedens ubetinget største skin. Ja, og, og, der, og dem der gør sig illusioner om, at det er os der sidder på flæsket, har et meget meget lille kendskab til denne her verden. Fordi de aner ikke, hvor mange bakterier der sidder på dem, mens de sidder og siger, at de er konge i huset. Det er fuldstændig korrekt. En sidste ting, inden jeg slipper at løse det er, at der er bare en, der har skrevet et, et referat af et læserbrev i Fredericia Dagblad, hvor Dr. Münster bliver spurgt om følgende. Og jeg citerer, min kæreste flyttede ind til mig for et halvt år siden. Hun opdagede hurtigt, at jeg drikker min morgenurin. Det har jeg gjort i overvis, fordi hinduerne finder det rensende. Jeg gav hende en slurk, og hun blev forfalden til det. Nu mødes vi hver morgen ved bordet og skåler med hinanden. På det seneste er vi gået over til at tage det direkte fra hanen. Vi føler ikke, at det er perverst. Vi føler en glæde og intimitet ved det. Virker det virkelig rensende? Og kan der være pivvirkninger, Peter? Er der noget på på urinrørsdriftning? Eh. Øh, Vandliv synspunkt? på. Nej, jeg vil sige nej, nej, nej, jeg vil sige man kan man kan man kan øh, muligvis hvis man har en god personlig hygiejne drikke sin egen urin uden tilføre sig selv nye bakterier. Præcis. Det går man kunne diskutere. Begynder du at drikke andres, så får du øh, så introducerer du. Det er uden nogen. Det er bakterier. Ja, det, er, det, er, og, og, det kan man Og, og på En rensningseffekt, der også, det er også der er vi ude i i, i fantasiverden, ikke? Vi har fundet en rense for hvad? Det ved jeg. Alene, alene det. Altså, hvis, hvis den person har ikke gjort begreber, kroppens skiftstoffer, hvad er det, der bliver renset for? Jeg må sige, der er intet, og jeg gentager intet rensen ved at drikke egen eller andres monori. Nej, heller ikke for så vidt almindelig efterministeri. Og det gælder helt Men godt. Nero drak det jo. Ja, men det er, var ja, øh, det, det er mange år siden. Og han var trods i Indien. Ja, det er mange år siden. Og jeg skal jo ikke kunne sige, at sige, men hvis du spørger ud for en lægefag, og det, det er det, jeg gør, det, der har svaret, Absolut nej. Er der kommet nogen nye sygdomme siden sidst? Det er der uden tvivl, Men ikke er nogen... vi har opdaget dem? Ja, men, men der er ikke noget, øh, der er opdaget. Jeg, men jeg kan lige sige en ganske kort ting ja, kom. til dig. Ja. Jeg får i morgen det store trebindsværk om alle dyrehjerner i hele okay. verden, hvor der er et kapitel ja. om olihjerner. Uh. Det skal vi snakke om i en nejlighed. Det er, det er verdens førende olihjerneekspert, der det, fortæller. Det er jo, jo, jo 12.000 kroner spilt værk, kan jeg forstå, ikke? Ja. Ja, men, men det er så er der også er alle, alle, alle virveldyrs øh, hjerner. Ja, og Afgælde. det er kun fordi, dollaren er så lav. Præcis, det er nu, man går ud og kører hjernebøger. Ja, det er nu, så at se, der er ét tilbage. Tusind tak skal du have, og have et det godt forhold Tak skal du, have. Tak, skal du have. tak. Hej. Hej. Nu er det tid, og det er, øh, mine damer og herrer, øh, vi når kun én, For det er jo tillidsspindgård, og vi er allerede 8 minutter i fire. Øh, så øh, jeg begynder simpelthen, øh, jeg ser nu, at der bliver gestikuleret ud fra teknikernes. Øh. Øh, vi skal da have lyden, vi skal have tillidsspindgård lyden. Der var den, mine damer og herrer. Øh, det betyder, at brikkerne og pladerne skal findes frem. Nu spiller vi, og i dag i øh, dialekt har vi jo valgt og simpelthen B. Københavner, øh, Og det er fordi, at øh, der er jo altså ikke så meget tid tilbage. Vi skal nå at have en igennem i hvert fald, og der er jo størst sandsynlighed for, at der, der er flist, simpelthen flest telefoner i København. Så det er Københavner i dag. Ring ind, hvis øh, du har bingo 70 3x20 og sig tidsbingo som først, og så tager vi den derfra. Spiller om hele pladen, og det første nummer er nummer 11. Det var nummer 11. Nummer 11. Nummer 26. 26. Nummer 29. 29. Og der er en igennem. Jeg tager røret af og siger, hallo, hvem er vi igennem? Jeg trykker på den røde. Hallo, hvem er vi igennem? Tillidsbingo. Ej, det er flot. Og jeg hører, det lyder, det lyder relativt københavnsk. Hvem har vi igennem? Det må man sige. Oh, det. det er dialekten, du har ramt lige i året. Det er Per. Per. Hej Per. Uh, tak fordi du ringer ind. Du har vundet en uh, t-shirt, uh, og jeg ved, det er, det er en meget smuk t-shirt. Uh, må jeg høre, hvor ringer du fra? Jeg ringer lige i det der øjeblik fra ude ved Virum hvor jeg er ved at køre fra firmaet på vej hjem. Så jeg sidder i min firmabil. Oh, du sidder altså ved Virum er du, er, er du på nogen måde i stand at har du overblik over selve torvet? Det må man sige, fordi jeg holder lige bag ved to biler, der holder hen i krydset på torvet. Ah, holder du så, øh, om man så må sige, øh, pegnet mod nord, sydøst eller vest? Aller på Virumvej eller er du på. Øh, den der hedder Grønnevej? Det er nemlig rigtigt. Du er utrolig stedkendt. Oh, det er jo fordi, øhm, jeg holder ja. syden på Grønnevej med næsen nedad. Altså næsen mod Holte om, hvis man må sige. Næsen mod Lyngby. Næsen mod ly modtaget. Hvis du så kigger cirka, hvis du ser en urskive foran dig, hvis du så kigger på det, der vil svare til klokken 10. Øh, kan du så sige den butik, der ligger der? Hvad er det for en butik? Er det faktaen, du mener? Uh, jeg, jeg er lidt i tvivl, den er kvart over 10 lige nej, der. Nej, så, så er det mig, der brøler, Så skal du hen på du skal hen på det, der hedder øh, klokken... Åh, åh, klokken 4. <laughs> <Klokken laughs> altså modsat fire. bare samme. Øh, ligesom citronmålen, bare hvis du vender den om. Er det... Det undskyld, er... Jeg siger det, den dårlige slagter, du mener. Nej, lad være at nævne ham. Men jeg siger, nej, det er fordi, der, der ligger... Jeg mener, der ligger en øh, hundesalon. Ja, og ved du hvad? Nu er det jo så skægt, at... Øh, min engang så kærlige ekskone har stået i lære i den hundesalon, så jeg kender den, men den har desværre ikke eksisteret i nogle år. Det er jeg meget ked af at høre. Jeg kan sige, før der var hundsalon, var der nemlig en øh, dyrepusher, som hed Ole, som solgte dyr til lokalbefolkningen. Og der har jeg siddet meget om i baglokalet og set på hans nyassecyklider, der, der, der lå og havde det godt. Øh, og der tænkte jeg bare, på mange måder har din ex-kone og jeg jo så noget til fælles. Vi har siddet i samme baglokale jo. Det må man jo sige. Mm, på mange måder et skæbnefællesskab. Det kan ja. man jo ikke lave om på. Men, men Per, hvad laver du? Du siger, du er på hjem. Hvad, hvad kører du med transport? Øh, nej, jeg er blikkenslærer. Og, og, og, og, og hvor har du været henne, og, og, og hvad har du lavet jeg har lige været over hos en sød dame over på Frederiksdalsvej og skiftet hendes vc. Yeah. Og så har jeg været ude hos en kunde i formiddag og afleveret en spand, som jeg desværre kom til at tage med. Det det. Så øh, damen, hun ville meget gerne betale regningen, sagde mester, men hun ville meget gerne have sin lille sorte spand igen. Og så får hun sin spand igen? Selvfølgelig gjorde hun det, ja. og ja, den var jo selvfølgelig nypoleret, og den lignede jo de samme, som vi andre har til syv kroner, ikke? Så jeg ja. tænkte, det er jo nok, da hun havde en utætthed, så der stod en spand under, så jeg tænkte, det er nok mester, der har sat en af vores spande der, ikke? Det var det ikke. Nej, det var den søde dames. Men Per, jeg lige høre, det er toilet, du udskifter. Har du så valgt at udskifte med, med, eller hvilken type er, er det, er det, er det Gustavsberg, eller hvad kører i? Normalt udskifter vi det med sådan et ifø -sign, ja. som er et højere, lidt pænt vese ja. med en lille blå duft i og noget. Men ikke lige den her gang her. Der var det øh, noget med, at veseet skulle tættere ind på væggen. Ah. Så i stedet for, at det er rengøringsvenligt, øh, altså lukket hele vejen neden, ah. så fik hun et, der ikke var rengøringsvenligt, men til gengæld var 8 cm tættere på væggen. Og så er hun glad. Det var jo det, det drejede sig om, ikke? Har du haft gode erfaringer med de der toiletter, som er, er med, behandlet med noget nanohaløjsen, så er der, er det er det har svært ved at sidde fast øh, fækalierne? Det er lige præcis de WC'er, som vi lige øh, snakker om før. Nå, e men det er i. Det er et ja. fantastisk toilet må jeg sige. Det må jeg sige. De sidste fire gange nu er det ikke, fordi jeg laver mest tag, men øh, en ja. gang imellem snupper jeg da lige et WC, når mester beder mig om det. Præcis. Og øh, jeg må sige, et i e sign, som jo er et øh, ikke noget dyrt, øh, altså det er, hvad kan man sige, et standard WC. Sådan et med et dæmpersæde, det er jo altså noget, der får froen i huset til at ind at på ikke? Jo, og... Når det er, at det er rengøringsvenligt, ja. altså hun kan klikke lesebrættet af, og det Precisk. er behandlet med det nano, nano der. Det er noget nano ja. Jeg var skeptisk med, at jeg må sige, at det virker. Det gør det. Tusind tak, Per. Og øh, hvis du vil være sød og sende en e-mail til øh, satansyngelsnablag.dk og så i emnefeltet skrive, Anders, kom dog hjem. Og så øh, din adresse og dit navn og størrelse på den t-shirt, du foretrækker. Så må du være, det er nogen. Og jeg, jeg, jeg kan jo ikke give pluser nok. Vi hørte det jo alle sammen her hele eftermiddagen, ikke? Du er godt menneske, Per. Kan du have en forudsig god Og dag, Anders? Hjør forsigtig, ikke? Og nyde nu den næste ferie på Bornholm, ikke? Det Vi har jo ikke på fæven en gang imellem. Tak, det lover jeg. Er det godt. <laughs> Hej. Hej. Ja. Det er jo et nummer, det er sådan med nummer Sands. Et nummer, som jeg har valgt at gøre til De Sorte Spejderes ugens udengålige mest for at drive Anders til Vandheden. Også lidt fordi, det er et rigtig godt nummer. Vi nåede jo desværre ikke at høre, hvordan det gik med foredraget. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Men virkeligheden trænger sig på. Nu er der P3-nyheder med Christoffer Mejner. Klokken er blevet 16.